guzioi, goizeko sortziak eta hogeita minutu Música <mintu> Hau, berrion da berriozari irratiaren albiste emankizuna Gaur aste artea da, hotxailako geita sortzi ditu egun honetan eta oraintxe bertan berriozaren laugraduko temperatura markatzen du gure termometroak, lehenik eta bein e, Nafarroako albisteekin hasiko gara eta ez behar batekin izan ere izabako mendizale bat, hilda Pirinioetan izabako berriogeita malau urteko mendizale bat hilik topatu du zuen atzo ratxalean guardia zibilak Pirinioetako petretxema mendian, Espainian Nafarroako mugatik hurbil Elur Jausi batek harrapatu zuen eta eren egunetik Zebiltzan haren bila anie eta Eskaurri mendien inguruetan Elur Jausi baten berri izan zuen poliziak eta an miatzen hasi zirenean aurkitu zuten Mendizalearen ilotza bestalde Bilboko 46 urteko mendizale bat hilzen asteburuan ere anbototik ahmilduta Eta iruñera urbilduko gara baratzak kenduko dizkiola eta elkarkide elkarteari kalte ematea aztertzen ari da iruñeko udala elkarkidek aurkeztutako kalte ordain eskaera aztertuko du bihar iruñeko udalaren irigintza kudeak eta saileak izan ere elkarte honek betetzen duen lur sailea arantzadi parkearen proiektua kukituta dago eta baratzak kendu beharko dizkioten eskaera idatzi duen taldearen perituaren arabera kalte ordaina iruro geimila irure Eurokoa izan beharko litzateke. Kaltetutako azpiegiturak ondokoak izanen lirateke ureztatze sistema duen negutegi bat, salmentarako zonalde bat, ureztatze sistema duen finkaren zati bat, biltegi bat eta pavimentatze zenbait. Elkarkide irabazi asmorik gabeko erakundea da, buruko gaitzak dituzten pertsonen agrietan eta laguntza alorrean lan egiten duena. Eta aurrera goaz, orain goan, berrio zarri buruzko albisteekin, oiko osoko bilkura eginen du udalbatzak bihar otxalako ogeita bederatzi, aste azken, azken arekin barkatu, berrio zarko udalbatzak otxaleko oiko bilkura eginen du, arriatxaleko seiter dietatik aurrera. Besteren artean, ondoko puntuak jorretuko dituzte, udal taldeek, bi mila eta hamabiko martxoaren zortziko adierazpena, emakume eta gizonen arteko berdintasun Aren aldekoa, Euskal Herria Plaza urbanizatzeko obren bigarren prezio kontrajarriak eta EPA zabaltzea onartzea. Nureste e, alde, Nafarroako gobernuaren errekerimendua, 2000 maikako abuztuaren hogeita bederatzeko bilkuran onartutako akordioak balio gabetzeko, eta berriozarko PSN-eren mozio bat, alderdi popularriaren gobernuak onartutako lan erreformaren kontra. Eta martxoaren batean, ostegun honetan zabalduko da aur eskolan izena emateko EPA, egun e, horretan e, zabalduko da beraz, e, udal aur eskol horretan e, ba, e, izen e, eskaira horriak aurkezteko epe hori eskolako ezitzaile Rosana Pereira berriozar irratiaren gure saio honetan, berrion saioan izan zen, eta eskolaren eskuntza sistemaren berri eman zuen, eta baita aurriomatrikulazio kampainaren nondik norakoak azaldu hausezen, kontatzen ziguna aurrak zero iru urte bitarteko zikloan matrikulatzearen garrantziaz. Entzun dezagun ba, Rosana Pereira. Ba, bizigen herrialde honetan, argian ez Ez zailola garrantzian maten ez iketa honi, mm -hmm. ez? Badaukagu gure herrialdean derrigorrezko ez iketa hasi urtetan hasten da. Mm -hmm. Juten bazara, adibidez Alemanian eta horrela, zerotik juten dira aur guztiak eskolara, mm -hmm. garrantzian dien maten zailo ezkuntzari. Mm -hmm. Tambien, azkenean hartzen diogu ez, FEPeri gero lana abiatzeko, baina hasieran agin Asiera. bar ez da, kontuan hartzen. Oso garrantzitsua da gainera, ze aurrek ba, bere, berdinekin erlazionatu behar dira, Eta askotan, ez bada eskolan, ez dago hori egiteko aukerarik. Hmm. Ba, guraso egon denbora ez dugulako songiera biltzen, eta gero azkenean behual ba parke batera edo joteko momenturik ez dugulako aurkitzen. Hmm. Eta horrak askotan bakarrik elduekin egoten dira. Hor txe beraz, eh, Rosana Pereiranen eh, itzak ikasturte honetarako 2008 eta 2008 urtean eh, jaiotako umeek eman dezakete izena eta baita 2008 bikoak ere jaiotza hori maiatzaren amalaua baino lehen ikusten bada Izen amateko eskabide horriak bete behar dira eta hoiek eskuratzeko hiru modu daude alde batetik berriozarko udalaren atarian goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara udalaren eh, webgunean berriozar.com es eta 0 hamabi telefono zenbakian behin eskabide horrioiekBTte eta udalaren atarian bertan aurk ez daiztezke e, aipatutako ordutegi horrietan goizeko zorzi terdietatik hamaika terdietara bestalde ikasturte berrirko prest izanen da artii berri eraikitzen ari diren aur eskola berria eta hori ezagutzeko gaur bertan riatsaldeko bost erdietan atezabalik eguna eginen dute aur eskolan parte hartu nahi duten guraso guztiek ordu horretan udaletxera jo besterik ez dute egin behar. Eta gure informatiboarekin gure albistegiarekin amaitzeko gogoraraziko dizu gudoako ikastaroak e, sustatzen dituela berriozarko uda hogeita hamar urtetik beherako gazte langabetuentzat. Ikastaroen helburua da hogeita e, hamar urtetik berako gazte langabetuei lana lortzeko aukera hobeak ematea batez ere prestakuntza eskasekoen kasuan. Horgetarako bideratuko dira lan prestakuntzarako ekimenak eta enpresetan lanez kanpoko lanbide praktikakin Estatuko enplegurako zerbitzu publikoak koordinatutako ekimena da eta amalahau ikastaro eskainiko dira, ondoko espezialitateetan alde batetik laguntza soziosanitarioan gizarte erakundeetan bestetik etxeko laguntza soziosanitarioa mendeko diren pertsonei eta azkenik bezeroarekin lotutako jarduera administratiboak lekuak mugatuak dira ikastaro bakoitzean gutxienez ama ikasle egonen dira e, argibide gehiago lortzeko ondoko telefono zenbakira bakira deitu behar duzue bederatzi bat iru zazpi bost 666 Bederatzibat, Iruzazpibost, 6606. Edo bestela berriozarko udaletxeko bulego nagusietan goizeko bederatzietatik ordua eta terdietara. Koizeko sortziak eta berrogeita iru minutu informazio gehiago, gure beste boletinetan, gaztelaniazko boletinetan, eta baita interneten ere guzkiplaza.neten. Aio!